مران مختار مولدن کو دمولان مبتی توسی پا خواست سید دورا تفسیر کران دا ایک سو چار نمبر کی ست شپر محل نا بلاخل مرغز کی رئی فر انیس نو او بیس نو دو زارال کی شور ہے دید امیلائی دو پتہ ہے ساتی اشاہ دیت او دس انت کے دکان نمبر تئیس عبد الرحمت لازان از دیمین چو جنگیر ارار صحابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید نمبر زیرہ تین رزق بسنګ راکوي يادا مطلب شيار دلتا ممل دلتا مې سملګري پیدا کړې دي بل زایك تشبيه ال عرش منوال ته ملګري نوي الله اکبر الله رب لذ جواب کوي مانور اوس پوګمې تابع کړې دي تا هجرت او که زب دلال تا که نور خلق تا خدا الله د دین ده پاره هجرت او که وَلَا اِن سَأَلْتَهُمَا او کچه ری تانا تپوس تا پوست او وَلَا اِن سَأَلْتَهُمَا او کچه ری تا تا پوستو که دیدینا چا پیدا کلی دی آغاز او نونا اوز چا تا بیکلی دیان ور اوز پوگمی نو خواه مخواه وائی بدی اللہ نو چه پا دی بانده اقرار که نف عنات فكن بیا کم طرف تا علاوه شی علاوه شی د مسلې د توحید نه الله یبسط الرزق لمایشاء من عباده ويقدر الله یبسط الرزق بیا جواب د سوال چې رزق براله څنګه راکوي جراد کې نو الله تعالی فراخه کوي رزق لرا د پاره دا اچا پار چې خو ښه د خپل بندگانو نه او کامې و کاموي د چاره پاره کما یو يقدر الله او كما ودد له دده دپاره بشک الله تعالی پاره او شی باندې په واده والا التهم جواب د سوالو چې ګورا دومره خایز تزمک او سیرای دی دایره را کړی دی دومره خاسته سیرای او دا زمکه را لرا کړی دا او بو الزمک را د وبوده لاندې دا التوبیه داس زمکه ني الله وای سړیا دار باران ب پیدل کوم خو اجراتو کا والا انسان تام او که چریت تا پو سکید داینا من نزل مینه سما ما چه سوک د ربات ش اچ راو روید باران پس جون دای کی تازه کی پنګ سرزم پس د بنج رتوب داینا نو خام خوای بریش الله تعالی او آیا چ کار سازي الله لره بلک ایک سرد دای نلا یا کن نو پوېږي تو باندې وا ما هذی الحیات الدنیا الا و والايب جواب د سوال هجرات دا زائډر حایستاره نو تحقیر الدنیا و ما ذی الحیات الدنیا نده تا ژوند د دنیا مگر لا هون تماشی دی ذوانانو د تماشو پشان والا يبن او لوبی دی د تماشو مانو د لوب پشان او بے شک کور د اخرت خام ها لا هی الحیوان ده هغه کاملا زندگی لوکانو کان یعلمون کاش ک دای پوی دے راکیبو فلفل کی دعہ اللہ جواب د سوال چګور د م چه مسئله کوي نو د سره خو گاړه ده ور سره ماله او دولت زمما سره څه چې څه مسئله وکمو هجرت وکما دا غي جواب او سجر په مشتکی نو باندې پس هر کلا چې د سوارشی پخشتای کې بلی الله تعالی لرا په دا سال کې چې خالص کونکي و دې الله تعالی ته چغا پس هر کلا چې الله نجات ورکړي لرا او چتا ایزا یوشریکونا پس نا صاف دای الله سره لیاک دو چي انجاميدا شي چ کوفرو کي په اغه نعمتونو باندې نا شکريو کي په نعمتونو باندې چرکړي منګ ديلره والي ته متاو چ فائدې حاصل کي فسوف يعلمونا زردا چ پووب شي د زردا چ پووب شي د زمانه د یو پایو ظلممند ردو کو چا غيبه په سخت کي بیا خاص الله ته چا ولا لکه سوره يونس کې تیر شویو اوواله می زجر او جواب د سوالو چې اوس امن ده او مساله بیانوم نو په ساد به شي په سا به را او قتل به مییکي د غې جوابو اوله می یاهو آیا د غور نهدي کړي نا جان نه حرمه چې ب شکه منګه ګرزوله د حرم امانواله و ته خ په نسو من حولیمو او راخت کلی کېږي خلکو د ګیر چا پیرا داغې نه خطه ولکې خلق د ګیرچا پیرا دا غینا اغه نور به امن دیو دامن امن والا ګرځول دي افا بال باطل ایا په شرک یو مينونه ایمان راړي دی او په نعمت د باري تعالی چ تو هي دې یکفرونا انکار کوي دی و من ممن افترا بیا شیطان وسوسه واچي چې سړیا هڅه ورته څه ده ځان اځایب او غرايب او تغورو څ غجایب غرايب داوت اخو د کو دو کول ورکو الله تعالی جواب کړي سوال نه پیدا کیږي لوې ظالم به زای به جان جهنم کم کو غجایب غرايب ځانه دی جوړ کړه ومن من ازلم سوګ د دی ډیر غټ ظالم من دا چانه چ جوړک په لابه نه دروغ او کذب بالحق یعني په د دروغ و حق دا لم جا ورکل اچ راغد سا الیس فی جهنم ایا نشته پجان نم کې ټکاناد کا فرانو ولي نشته ټکانا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا لنا کله چې د ټول وسایس نه او مصايب د برداشت کله نو بیا لنهدينهم لنا من با تعالی ر کلاوک والذین قسن جہادو چه کوشش کوي مجاهدہ کوي فی نا فلا را زمګه ک لنہ هدین نو خامھا کلاوک و کوم گلا یتا سو بولا نا لارے د ہدایت خپل او بے شک الله تعالی خامھا خا دد نیکو کارو وسرا نیکو کار وسره الله امداد کئ امتازات د صورت الله اکبر سورته ممتاز په امتحانات د مومنانو باندې دارنګي سورۃ ممتازو پدې باندې د باری تعالی پدې قول باندې فانجا الله من النار چې معنی جات ور کړي ابراهيم نره دورنا دارنګي صورت ممتازو په مثال د جولاګي ان او هنل بیوت لا بیت الان کبوتو دارنګي سورۃ ممتازو په دعاده حضرت لوث باندې جراب بن عَلَلْ قَوْمِ الْمُفْسِدِينَ دارنګي صورت ممتازو پدې باندې چې په آیات کې سلور قسمه عذابون ذکر کول آیات نمبر 40 کې پدې صورت ممتازو چې سلور قسمه عذابون اغه ذکر کول الله اکبر دارنګي صورتت متازو پهې بان چې تا په لیکل نهدي کړي والله ته خو هوې امینیک صورتت منمنتزو په اسسوو د شیطان باندې چېغچالی په باب د هیجرات کې او صورتت ممتازو په بیان د طول د عمر د نووهلی سلام باندې چې نهه نیم سا عمرو اوغه مسالهه کړی وه بسم الله الرحمن الرحیم الف لامیم غلیبت روم اللہ اکبر سورہ روم مکی صورت ترتیب دو قرآن کریم کے درشن پس دو سورہ اللہ عن او آؤ ترتیب دو نزول کے سالیر نا سالور اتیام شورسی لمر پس د سوره انشقاق نا انشقاق نا بدره نازل شوی دی عربه د ماقبل سوره تو سوره عنکبوت سرا پګانو ژو باندي ده یودا التام صاحب ذکر شو نودل تا ذکر د فتح کوي غول اباترو في ادنل ارضی و هم من بادی غلبهم سيالبون مصايب خیر ز برداشت کا فتح بس تاوي دارنجه التا ترغيب ال الجihad بشارت بالفتح ده jihad او کا فتح بس در کوم دارنگی علتا مسلا دو توحید ندلتا پاغی دلائل عقلیا دارنگی علتا مسائب بیان شو چه مسائب سو سو قسموی ندلتا وائی فاسبیرو سبرکوئی آیات نمبر ساٹھ کے سبرکوئی دارنگی علتا ذکر د برداش د مسائب و ندلتا بشارت بالجنن دے بشارت بالجنن دا جنن زیر دلدر کئی که مسائب د برداش کلو دا ود صورتا البشارتو بالفتح بعد الابتلا البشارتو بالفتح بعد الافتلا دا فتحنا دا امتحانوننا بعد فتحا و غلبا دا بستاوی خوشخبر کا قبولکا او دا ذکر کئی آیات لمبر بِنَظَم کے بِنَصْرِ اللّٰه يَنصُرُ مَن يَشَاءُ داناغه بیا ذکر کئ آیات نمبر 47 ک تاسو ګورئ ال ته بیا ذکر کئ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُمْ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمٍ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ لازم ده پماباندي امداد کول د مسلمانانو دارنګي بیا ذکر کئ آیات نمبر 8 پیتم ته آلته بیا ذکر کئ فاس فر انما عد الله حق ولا استخف فانك الذين لا, لا يقنون الله اکبر وعده د نصرت د بار تعالی هغه کده آ برازي او فتحب خلاصة دو صورتا صورت کې سلور بابو نا اول باب اغدن دو انیس لمبر آیاتا پورے پدی که مثال د داوی دو پارا ذکر کئی پواقی دو روم بانده داننگ بیا داوا به ذکر کی او دره ما دا ادا ادلائی عقلیا سرت تحفیز او بشارت او داوید دا توحید نہ او زو حاضرو باب او بیان دا یا تمر شلم نہ تر 29 pore دے او پاگے کی تفنن دے دلالیل عقلیا دریم بابا هغه دې لمبر آیات نمبر 30 او پای کې اته وصول د فتح ذکر کړي او زجرونه او دلایل عقليه او تخفيفي دنیوي دارانګې سلورم باب اغبیا دا آیات لمبر تریالیس ناتر اخیرہ پوری او پاغی کی یوسو خبری ذکر کی دلائل عقلی سلور تسلی نبی علیہ السلام تا او درم خبرہ تخویف اقروی سرد دووز جروننا او بشارتنا اللہ اکبر واقعه دانسی پارس او درومیان و جنگو نو پارس بریو او غالب شو نو مشرکین زیات خوشاله شو پده زکا چه پارسیان ام مشرکانو او رومیانه غ اهلی کتابو نو په دی باندې مسلمانان خفه شو مشرکانو یو ګوره کنا نه چې شیر کوي سووک که داس نو هغه څنګه غالاب کوي که نه که نه کوي غ رالا که نه او رومیانه هغه اهلی کتاب نو مسلمانان په دی خفه شو نوبارې تعالله دا هوکم را وږ چې خافه کېګمه خپاکی گئی ما ضرب غالف شی فی بزر سنین پیوسو کالکه ابو بکنی صدیق رضی الله تعالیان ہو دو د دو امائی بین خلب سرا شرط اولگو چې پدری او کالکه رومیان بارے او کی نو تبا مال اللحس او خان راکوی او کوی نکنو زبادر کوم نبی علیہ سلام والسلام ته چویغه تم لا شرط لا گول نبی علیہ الصلات والسلام ته وکلو نه نهکا او, او خوان سل کا وی ورش وتویا چې ما سره مدته زیاتوالیو کا او, او خوانو کم زیات هيكه و غي بس سیدا چې لالو سره وی کلونا بنه هګ دی نبی علیہ الصلات والسلام ته زکه د بیزئی اطلاق د درو نتر نه پوری کیږي لہذا کلونا سیوا کا او کلو نا رای سی او بیا د ینی بدر په مخه باندې عاشق کم دے اگئی ته فتح نصیب شو او سبب د غلبی در دا میانو داشو چې کله فارسانو بره وکړو نو کسرا جرنیل فرحان نومو داغو هغه په تخت باندې ناستو یو جرنیل او علاکا او او شراب یې اوس مدیر تېش کې شراغ نه وي زو خداسیم داسې مزهرا لارا کلا لکه زېره کې سرا په تخت باندې ناستیم دا خبره کسرات اوره سي دا غډر بدو غنن چې ها دیواله داسې خبره کوي هغه خط راولېګو د دوبل اورورو او سه په سالارو شهرامان مشرورو دادا هو دته خط راولېګو وې دا سه او که چه پرحان منکه. نو دو ارتا جواب کیووی. چه گوره دا دا سه جرنیل ده چه دا دا پشانتی جرنیل بلشتینا. دا سه دری زلا دا غد قتل حکم راولیگو. او دا دا جواب بوله ورکو. دا جواب بیورکو. پا خیره که چه کلا اغا پوشو. چه دیو خوز ده نمنکه اینو فرحان ته پا خپل خط راولیگو. ویه. تاسو ست سالار شه قوت لال شاہ او شهرمانو هغه قتل کا الله اکبر فرحان دا اراده وکړه چې شهرمان وجنم و چې شهرمان دا اراده باندې پوه شو نو هغه وتا ټول خاتون راو باسن چې ګوره مال درې خاتون سلور علی غلې دی ماتنی وجل او Tale یو راولې تا دا اراده وکړه اگر بہ دئ دوالہ د کسرا خلاف شو او قیصر روم سره معاد او کړه 26 خیمه کې شهرامان او قیصر روم صلح او کړه پر ذریعہ یو ترجمان باندې صلح او کړه او بس موږ بشه کام ده مالګرتی یا کو دی بل او بیا اغه ترجمان مړ کو چراس پاس نشی اغه مړ کو او بیا غین مقاد بدر باندې فتح نصفوا روم ته په پارس باندې او پارس مغلوب شو حضرت الله اشاره کوي الله اکبر الف لام می غلبۃ الروم مغلوب کله شو میانو دانا سوارو ویسایانو فی ادنل ارضی فانیذذ مکاد عربو کې فی ادنل ارضی اے اقرابیہا معنی سو اغا نزدیز مکا کی دا عربو کی فی ادنال اردی پا نزدیز مکا دا عربو کی وهمیم بعد غلبیم او بی پس دا دی مغلوبیت دا دینا سیاغ لیبون زر دا چه غالی ببشی فی بی زوی سینینا پا یوسو کلونو کی لله الامرو خواست دا اللہ تعالی دا پار اختیارو من قبلو مخکد دینا و رستو د دینا یو یو مای دینا او په در عرض بانده پا جنگ اشاره تیشار دا یفره المؤمن نَا خُشَالَبِ شِي شکلہ غلبه روم او کې فارس باندې بے نصر الا پیمدان دا الله تعالی یا نصر ایم دات کوي الله تعالی دا چا شو د الله تعالی زور ورده مهربان وعد الله وعده کړی د الله تعالی وعده لا یخلف الله وعده خلاف نکي الله تعالی د خپلی وعده لیکن اکثر د خلقنا لا یعلمون نه پویږي په قران باندې نه پویږي په صفاتو د باري تعالی باندې یا علمون زجر په حب د دنیا باندې الله اکبر ګور واد الله زجر بي عدم الائلم. نو يا لمونا کې زجر شو په حب د دنیا مين د دنیا باندې زورنا نو زجرو يا لمونا په ويګي د ظاهرانه په لګونته کې ظاهري من الحياه دنیا د ژوند د دنیا نه هم عن الاخرته د خیرات نه هم غافل ديدي به خبره الله اکبر کپويګي کپویږي نو صرف پجوان د دنیا فظائري هغه جون د دنیا ډول او سنگار باندې پویږي او نور وته د سپات نشته نور وته د اس پتام نشته یا لمون من مینه الحیات الدنیا وهم عن الاخرت غافلون د اخرت نا بالکل به خبر دي الله اکبر عزت مندو داغ دا زمانه د دا جاہلیت او ظلم چا غيبا صرف ډول او سنگار د دنیا د دنیا په ژوند کویدل او نور چې اخراتو نو داغنه بالکل به خبرو یا لمونا ظاهرا من الحیات الدنیا دی ځای باندې ذکر کای مفسرین کرام لکا تفسیر قرطبی اذه کرکی دی زبان نه وی علمون ظاهرا من الحیات الدنیا یعنی امر معایشهم ودنیاهم د دنیا په معیش او د په معیش او دنیا باندې خپویږي متای یزرغونا و متای يحصدو و متای يحصدونا چه دیبا فصل کلا کری او کلا ویلو کوي کی و کیف يرثونا و کیف يبنونا سرنگ باغونه بکری با و کئی فای ابنونه سرنگ دارنگ بانگلی بجوڑه جوړی ابن عباس رضی اللہ تان دا قول ده. دارنگو ای زحاک هو بنیانو قصوری ها و تشقیق و انحاری ها. دا دین مراد دا چه دی پویگی پا جوند دنیا وانده چه بانگلی بسنگ جوڑه دارنگی باغونه خیستا خیستا نهرونه بسنگ جوڑه آئی مانه یودا. امام قرطبی و زما قول را ده چه قال ابن عباس ظاهر د دنیا سره ډیر خلګي چه بس هغه دا چه دې مطلب دا کلهبا لوک کلهبا فصل करू حتا لقد قال الحسن و تر دې چه حسن ویل دي بلغا والله ما والله من علم احدهم بالدنیا انه ينقذ الدرهما د یوخ بیر ک بی ووزې والله یونو ولییا ایماتهداره سیدلی دی چې دد د علم د یو تن نه دنیا دنیایابانې داو چې پلاس کې به دررحم څنګه وستو پهغې به ډیر خپدل او خبر به در کو دا دومره دی په دووره بالاله نو چې مو ک بله نوورته قاللهبول عباس اسې مبرې دوئ کا ساه ک سره یامه یا ق ساه که اییا ک قبل راز تقسیم کړی وی فقالا غبوي يسلوه يوم ريه لنومه دا اووال راز دا وی د خوب د پاره ډیره بهتري و يوم الغي مي لسوي دي چې کله کوم ور باندې نو دا ښکار د پاره ډیره خي و يوم المطر لشوربي والله او چې کله باران ماران په دغه رستخه ګرم ګرم سيزون اس کې او خو کولای لا سي لیڈو میڈو دیر آغستی لبیو سرکی ویڈا دید پارا دیر خی ویو مش, ویو مش شمسی لیل حوائجی کما رزبان چنوروی نو دا رزبان دید اسپل خوائج پورا کولو گاڑی خالو خالووی آز کرکی وی ما کان آعرف هم دی سیاست دنیا هم یعلمونا ظاهرا من الحیات الدنیا و همانی ال آخرت غافلونا العمل بها والعمل لها هم غافلون الله اکبر د دنیا په سیاست باندې وای ډیر زیات خپویدل او د دا اخرت د دا عملنا بالکل به خبر وکنن سیاستانو دغه حالت دی د زمانه د جاہلیت او ظلم اوسم هغه شه دی ايو شاعر وای وای هي تجکو دن ہے رحو سب سے بالا حزینت نرالی ہو پیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یو ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دو کامے ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یا عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے داد دنیا دا عبرت ہے عبرت واخلہ اَوَلَمْ يَتَفَکَّرُوا زَجَر پې انکار د توحید او د قیامت او اَوَلَمْ يَتَفَکَّرُوا آیا د غورننه کړي پیان پسې په خپل بدنونو کې پیان پسې په خپل زلونو کې ما خالق الله سموات ندي په را کړي الله تعالی اګاسمنو سم کې لرو ااجه په ما بندې د دوالو کړي الا بالحق مگر د پاره د زایرا ول د حق او اجل مسمو د پاره د نیټه و انک سیرن من او به شک ډیر د خلقونه بلی قای ربهما پا ملاقات دخ پل رب بانده لکافی رو کار کون کی دی اللہ اکبر ده زمانه ده جاہلیت یو ظلم داو چه غیباویت کیا متنشتا دے او سمده سی دیر خلقشتے اوالا میا سیرو تخویف دنیاوی ایا داینه دا دغه اولم یا سیرو ایا داینه دا ګرځي پس منګه کې 50 بیان زرو چو ګوري سرهنګ شو انجام دا که سانو چې مخکود د داینه دا دا کانو اشد دا منهم کوه چو غي ډیر زیات سخت د دا داینه په مضبوطیا کې واسار الارض او کروان دې کړي و د زمکه و امروها او آباد کړي واغې زمکه لاره اکثر مم امروها ډیر د اغه سنا چې د یاباده کړي دا, دا وجا اتههم رسو قولهم بالبينات اور اگلی و گئی تام بیا دا غی پوازه دلائل سره فما کان الله پس نو الله تعالی چ ظلمې کړه په دی باندې والا کن کانوا لیکن هو غی په خپل ځانونو باندې چ ظلمې ثم کان عاقبت الذين زاجر او تخفیف ہو بیا انجام دا آغاچا اسا او چه بدی کवला شر کی کو اسو ابد اسم مؤخر دا اسم مؤخر دے دکان پارا او عاقبتا خبر مقدم ثم کانا بیا شو انجام دا کسانو چه بدی بیکول شرک بیکول اسو بد و ا بعد ان کذبوده دیو اجنا چې د نسبت د درو آیاتونو د الله تعالی ته واکانو بها یستهزئونا او د چې پغه آیاتونو پورې به ټوکی کولې الله هی یابد الخلقا دلیل عقلی الله تعالی پیدا کوي پوال پیدا کړي دی یا پیدا کوي پوال زل باندې مخلوقات ثم یعود بیا دوباره پیدا کوي لره بیا خاص دی الله تعالی واپس پکلې شي تاسو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اللَّهُ أَكْبَر حَالَتِ أَوَّلَ دَ الْقِيَامَة وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ او پارس باندې چی قائم بشي قيامت يو بني سُلْمُ جَرِيمُونَ ناو ميده بشي مجرمان وَلَا مِيَكُ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِم او نَبَيَد دَيْ دَيْ دَاشَر نَبَيَد دَيْ دَيْ دَ پَارَ دَيْ دَيْ دِ شَرِيكَانُ نا اَغَ سُوک شَفَارَسْيَان وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِم او شِبَرَيْ پَدِخ پلو شَرِيكَانُ مَانِ كَافِرِينَ اِنْكَار د دې حالت او په ارز باندې چې کله قائم بشي قیامت او فدغ رز او یتفرقونا یتفرقونا جدا جدا بکړې یا جدا جدا بشیدې د یو بل نه فاما الزینا بشارت او کیفیت د تفریق فَأَمَّا فا عملله زینا په سرچان سای چیمن راړ د عملی کله دی په طرق د پی غممر په همنو په دا بزرګانه فیر اوضبت نویا باغې چوکې یو برونه خوشحاله بکل شي و فری کی زجر اوتهخواویو چا ک سای چکو فری کړه او ننس بد او ملاقات دا بس صبح ان الله بس باچید الله تعالی لرا هی نن تم سنا هین انتم سونا په وخت کې چې کله تاسو ما خام کوي واهین انت صبح نه په وخت کې چې تاسو سبا کوي والا الحمدو خاص د الله لپاره د خاص د الله لپاره تعریفو د خدای توب دی پاس مانو نو که اوس مکه کې واشیا په وخت دماسو تن کې واهین تزرو نه په وخت کې چې کله تاسو ما پخین کوي ګور مونږ نه پکې ټول را لاله گرہ ہینا تم سونا دا ما خامو وہینا تزبیحون دا سہر وعشی ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشی وعشی فدیکے نماز پتن حینا تزہرون کے دماز پخن یو خرج ه یاد لالهلییا یو فررج ه یاره او باې د مسلمان لره را او باې جوونې لرا منل مې د یعنی مسلمان لرا د کاكثير نه وه او را او باسی کا مړ له من حید د جوونې ې کاكثير د مسلمان پیدا کوي او کوز م کې لاه بعض دا مووتیا په د بجر تووب داهغی نهنا او کاذا لکه توخه او دارنګې بر او کلی شي تاسو و من آیاتی ان خللا دويم باب تر 29 پوره او پدې کې تفنن د لایله عقل یو و من آیاته او د نو خود قدرت د باری تعالی نه دادی خاصه پیدا کړی تاسو لاره من ترابین د خارينا ثم اذا انتم فسبانا سپ تاسو وای انسانان تنت شرو نا چیکر ور کې دی و من آیاته او د نو خود قدرت د باری تعالی نه دادی خاصه پیدا کړی تاسو د پارا د نسونو تاسو نا ازواجا بي یعنی لیتا سکونو ایلیها چی سکونو او قراره حاصل که تاسو پا سنگا دا اغیه که وجعالا کم وجعالا بینکم او گر زولی دا پا ما بین تاسو که یعنی د خزی او خواون که ما وداتن مینا محبت و رحمتن او ترس خزا و خواون گوریت سور بوداگان کیگی نو دور دیوبل بل سر مینه سوا ان فی ذلکا بے شک فدیک خامہ دلائل د توید دفارہ دا قوم چې آیا فکر او غور کئ و من آیات یو د قدرت د باری تعالی نه خلق السماوات پیدا کول د او د زمکیری او بدلو ول برا او اختلاف د جب ستا سو دے وال وانه کوم درنګونو ستا سو بے شک خامہ فدیک دلائل د توید د عالمانو لِلعالمین د طاراد پوانو و مِن آياتهِ اود نَهُد قُدرت باری تعالی ما نام کو و دک خوب ستاسو دبلللی د شپېوان نه هاې او د راځې بېغا او کو مولله اول ستاسوې من فضلي د فضل د باری تااللانا پس بې شکه پهې کې د لایلدي د تو هی دپار دا کوم چغی و من آیاته او د نخ د قدرت د باری تعاللا نه داې چې ښی تاسو ابخنا د پارا د تمې د پارا دی یاې و پهما او د پارا د تمې ا برغنا پلق پلوکراشی و یری گیم سالې تندر را پلوک را پلوکراشی تمم پیدا شي چې باران براشي وای ننځلو او راوړوي د بارانا ما ان بارانو پس ژوندۍ کای به پاره سره ارض مزه کله را بعده موتها پس د بنجر توب داغینا خامها پدې بهشکه پدې کې دلایل د توې دید پاره دا کوم شایې ان تل لري و من آیاته او د نوحو د قدرت د باری نه دادي چې درولې چه او درې دلې د اسمان او زمکه په حکم دا غ باندې قائم دی اسمان او زمکه په حکم دا غبان باندې د چا په حکم قائم دی دا الله دا نڅې د چا د مخه ولارد دی او پیدا دی دا زای په زای لیکلی وې ای سب تیرا کرم ہے ا بعد اب تک بنی ہوئی ہے دا کو فرد خدا نبی علی صلواۃ والسلام د استا کرم نه ومن آیاتی انتقوم السماو والارض بی امری سو ما اذا دعاکم بیا هر طلب بکلی تاسو لرا دعواتن پیو ظل بانده مین الارض اذا انتم تخرجونو نو دزمکینا دغا وقت کتاسو تخرجونو راو زیبا والا هو او خاص دده اللہ تعالی پی اختیار کده آسا چی اسما نونو کده و آس چیز مکا کُلُّهُ لَهُ قَانِتُونَ ټول پټولا دی الله تا تابدار دی تابدار وَهُوَ الَّذِي دَاعَ اللَّهَ تَعَالَى هغه ذات چې په ول زل پیدا کوي مخلوق لاره بیا به دوباره پیدا کوي دلاره او دا دوباره پیدا کول آسان دی په الله باندې دا دوباره پیدا کول یا دا ټول کارونه پاول زلبان نه جامعه مذکور تراجه کا دا ټول کارونایانه خلقت او اعاده دا ټول په لاساندي او احوان په مانده هينه الله اکبر وَلَهُ الْمَثَلْ آلَى او دی اللہ تعالیٰ دا پار دے صفت اوچت او, او بلند و بالا پاس مانونو اوزمکا کے امام قطع دا ذکر کوي ہوا کلمت لا الہ الا اللہ صفت اعلا سدے آ کلمت لا الہ الا اللہ, اللہ دا زجاج وی وَهُوَ قَوْلُهُ تَعْلَى وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَي دا قول دا باری تعالیٰ تی مراد دے چوہو اَهْوَ اَهْوَنُ شی عبد ابن عباس فرمای چا قول د باری تعالی ده چې لیسا کم مثلی شیئنا الله په مثله شی نشته ده را صفته اعلا ده او هو الانزیز الحکیم ده الله تعالی زور ورده حکمت والا مثال پرد شرک باندې ذرا بالکم مثلا نو بیان تعالی تاسو ته مثال کمن انفسکم د نفسو تاسو نه ستاسو تاسو د نه سننه مثال راوته دي هل لكم من شرکا هل لكم مما مم ملكت ایاش تاسو لپاره د بازي هغه مان د بازي هغه سنات چې مالک ان شو د خلاصونه تاسو من مين شرکا سو شریکان فيما فاعس کیږي روزي درکړي موږ تاسو لرا پانتوم نو پای سی تاسو پای کیساون برابر یا گئی تاسو دای نه خېفتکم په شان د یری ستاسو ان پسو د ځان په شان د ځان پشان ته د ځان پشان ته آزادونه کذالکم دانغه نو فسل الايات تفصيل سره بیانومغه ایتنه د پاره د قوم یاقلونا چه یاکلری مثال څه ده هر د شعر خلاصه څه شو د مثال ګورا الله وی له خوش دیتاو ګورا ستا غلامان دي غلامان نو تو ستا په غلامانو کې داسې سوچسته چې هغه تا سره موږ جتاه کمال کم درکړې هغه کې ته د زن سره شریک او تاسو برابر شئ داس تستوک نه نه بلکې الله وې تاسو خدای نه داس یریګې دا خپل غلامانو لا لکه څنګه چې یریګې تاسو څو چې یریګې تاسو د زن په شان نه چې د ازاد نه یریګې چې ته د ډیر نه مالو نوې نو د غلام نام د کسي یریګې چې ډیر سره چې ته په مالک شریک نه شي داسې یاېږې نو چې د غې سرا غلام په خپل مالکې نه شیکیک او ظالمه زما پهواشای کې د پیر په قیر ژونې مړی وه پ غمبرسم شیکیک بالته نه بل بل ل نه ظمو بل <تصفح> کتاب بدار وکه کسانو چې زله وکه زولم کله بلکې تابعداري کړي دا که سانو چې زولم کله ده د خوښۍ شاته خپلو بې بغیر علم بن بې غیر دلیلنا فامای یا هدیمن اظللا څوک دې شي دای په کې اجازه چې ګمراه ک تعالی او نه بيد د دې لپاره څوک امداد یان فاقیم وجهه کا دی درمباب او د کې اصول د فتح او ز جناو دلاله عقلی او تخفیف دنیاوی ف ان کی کا پس قائم کا خپل زانو د فارا د دین حنیفه بالکل پاک فطرته الی لتی الزمو فطرته الی لتی لازم لازم نی وای دین د الله تعالی اول اصل د فتح لازم نی وای دین د الله تعالی آغا فتواره ناس صالح پیدا کړي د خلکو لرا پاغه باندې لا تبدیلا لا تبدیلا ما بدل وی تاس وی لا تبدلو نف فی پماند نهی لا تبدیلا ما بدل وی تاس ل خلق الا تقدیر د باری تعالی یا لا تبديل ما بدل وي تاسو دین د باری تعالی ذلک الدين القیم ود دین مضبوط چ تغیر پکونه شي والاکین اکثرنا نسی لیکن اکثر ذخل کنا لا یعلمون نپویږي منی بین الیه ذم اصلو په دا سال کې چې ګرځیدونکو تاسو الیه دی الله تعالی تا وتقو ذم اصل د فتح وتقوه او یریږي د دی الله نه صلورم اصل واقع مو او قائم کې ایمان زلره والا تکونو مینل مشرکینا او ما ای تاسو د مشرکانو نه مین من اللزینا دا پینزم اصل شو من اللزینا دا کسانا فرقو دینهما چه تس نسکلی دی دین خپل وکانو شیعا او وغی مختلف خیال ڈالی او هریا وڈالا پا آسمانی چه اغی ساو فاریخون خوشحالی که انکی گراول اصل دا زکر که غلب برازی الله اللہ دین کائم کئی بل دا در اصل دا چې الله تراو گرزی در اصل دا چې دا اللہ نو یری دلورم اصل ده چه قائم که منځ او پینزنده چه تاس ده مشرقین نمکی گئی چه غیب دین کر ور تس نس گرزوله او مختلف خیال داره بی دا گورا د زمانه ده جالیت یو ظلم و تفریقه چه پیدا کرده و مشرقین و اسو مشرقین پیدا کرده سو اخ پس پس خوراپات راو باسی آل الحلوه والخانه کن زا جرپ نو وباندې او هر کلاچ اورسیږي خلکو تاسو تکلیفوب بیا بلی دی خپل رب لاره منی بینه واپس کیدون کوي خاص دی الله تعالی او هر کلاچ اورسی وی تعالی د خپل طرف نه دی ته مهرباني پس نا صاف آیا و ډالاد دی نه خپل رب باندې د خپل رب سره یوشې کونې یسه دارګر زې دغه پانا چې انجام دا شي چې نا شکر یو کې پاس باندې چې موږ ور کړې دی لاره پس پای دی حاصل کای پس سوف تعالی منازردا چې په بشی تاسو ام انزل وانا الله الله آیا را ل گلې دې موږ په دای باندې صدالېل پس هغه خبرې کوي بما پا سه حد هغه سبانه كانو به چې هغه و دې پاره په سبب دغه سراچه شرک کو ما كانو پس هغه دلیل خبرې کيدهي سره بما كانو اي بولوحيه تما كانو به شركونه په اولوه يدا سمانه چي د وي سره شرك ګرزو کو شرك کوش هي صداري ګرزو فوهوا پس دغه دلیل خبرې کيدهي سره بما په اولوه يدا هغه سبانه كانو به چوداي په سبب داي سره يو شرک، شركونه چي شرك کو الله وي داي چي د دا شرك اي نو دایله ماسه دلیل ورکړل ده سو نه چې هغه دلیل راغله ده او دای توي چې دا غیر الله خیر دي سيد او دا سي یا يا دا غو لوهيت و ذکر کړي دایله هم ما دل دلیل هم نه ورکړي و اذا ازقنا الناس زجر فوسط قبح دای باندې او ورکلای شو سګومنګ خلقته مهرباني فريو بيلوي کوي دای پاري باندې دا د زمانه د جاہلیت ورسنګ چې مال او دولت په لار کنو بیا به پاري لوی کولا او که چلوورېږد تاسه تکلی په سو دغه چې مخکې ګلی له سنو ددی پس نه سا په نا میدهېږ د مده باې تاال نه اوواله می یاره او عادی غوررنري کله چې بې شکلله تاالله پر اختیا راوالی د ریز کو د پار ده چاچو خوښې شو تنسییا رالی بشا کاخ منخه په دی کې د لایل د تو دی دپار دا کوم ایمان لري پهعادتی زل قوربه شپګم اصل د سه د ف الله هواکباره فاتی زل قربا ورکلی ورکتو زل قربا رشتدار تا حقه و حق داغو والمساکینه او مسکنانو تا وابن سبیلو مسافرو تا دا اوه موتم شو مانسو ها مرشتدار لورکا مسکنانو لورکا اتم مسافر لورکا مسافر سر امداد اوکا دا اتو شو طولو نو چې دا سیزونا در کرا شي نو اللہ بدلا فتح در ذالکا دا غوره دا پار دا کسان و روی دونا چه خوخوی غیرزاد اللہ تعالی و دا کسان داری کامیابیدون کی وما آنتای تم میره بلیر بوا آغا چه ورکویتا سو دا سسودنا دا زیر پارا چه زیادیو کی دا خلکو لیر بوا لیر بوا فی اموال الناس دی دا پارا چه کی پا معلونو د خلکو کی اللہ اکبر وما اعطيتما عوارك ويتاسو ميرې بند سو ناليار بو دي را پاره چې زیات يغه په مالونو د خلکو کې فالایربو پس نه زیاتي غي دغه مال عند الله په قانون د الله کې وما اعطيتما عوارك ويتاسو من زکاتین داس زکات نا تریدو نه وجه الله او واړی تاسو په دې سره ځم انت د الله پس دا که سان دادي د چن کوونکی د مال خپل الله خلقكم دلیل عقلي په اثبات د قیامت اللہ واللہ تعالیٰ الله الذي الله تعالى ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا بیا روزی در کړی تاسو لرا بیا مل کړي تاسو لرا بیا بجوندې کړي تاسو لرا هل من شرکایکم آیاشت تاسو د شریکانو نام اغسوکه يفعل من ذالکم دا چې او کې تاسو دې کارون نمین شین سبحان پاک د الله تعالی او بلند او بالا دې داسنا چې وي سره صدر ګرځي زهار الفساد فی البر و البحر تحویف دنیاوی الله اکبر ظاهر الفساد ظاهر شو فساد نتايج د شرک ظاهر شو فساد فوت چاپلم دکی پس سبب دارا چکلی دیلا سونو د خلکو د پاره چوسا کوي الله تعالی دیتا باز عذاب او می بازي بدله د باز اللہ زید بازی د آغسو غاملو چی دے عمل دے لا لعلو میر جونا شاید چی دے و اپس شید شرکنا قل او آیا تخویب دنیاوی قل او آیا اگر دے تاس و پس مککی اگر سرنگیش من جام دا کسانو چی مخکو دے دینا کانا اکسروہم مشرکینا او دے اکسر شرک انکی شرک الله اللہوی ما تباک لو وما فاقیم وجہکا دا سلورم بابا تر اخیره پوري او د دې کې سلور دلایل عقلیا تسلی او تضریب اوخروي الله فاقیمه پس قائم کا وجهه کا ځان خپل د پاره د دین مضبوطه مخکره دینه چې راشي تا ته هغه لا ما دلو دلاو چې نه بی واپس کې د لاغه د پاره مین الله دې طرفه ده الله نا پدارز باندې یسواد او نه جدا جدا وکړي من کافر اب الله جدا جدا بشي هرچا سو دي چوکفر وک فعليه کوبره په دا باندې او بال دو کوفر ددو او بشارت هرچا سوک دي چې عمل وک نه ک فلي نو پاره د نفس فائدایات پاره د نفس نو ددی يا ما حدونا ياملونا فلي انفسم يامل يا يا ما پس د پاره د خپل نفس نو يا عمل کوي دي د پاره چې بدلو ورکی الله تعالی اګه سنت چي مانه راولې عمل دوه خپلله به شان دا چې ن کا میاببیږ کاافان من یاتی دلی لی فاقی او د نو په د قدرت دبارې طالان دادي چې را لګیاوه ګ ل را زیې وررکونې د اول ته زیر راشی شي برشراتې زیره ور کوون کې یو ځه کوم دو ته ی زی کاه کو دی دپارهچ ساه کو په تامان دپلی می بان نه درې تجری پ کوی دپارچ روشي ک په کوم دبار لا. سالورم والتاب تغو او دې لپاره چې طلب کوي تاسو د غوړوالد الله تعالی نه ولا انکم تشکرون پن پن چې خامختا شکر او بایسي ولا قد ارسلنا تصلی نبی عليه قد ارسلنا من قبلکا تا کې سره له ګلنګ ماخستانه انبي الى قوم قوم نو دا غلی او غې دې تا په واځه د لایلو شرابس بدلاستو چې جرمونه کړو اللهم انتقم لنا يا وکان حقا علينا او دې حق په موږ باندې دات کول لمؤمنانو الله الذي يرسل اليا دليل افاقي عقلي الله تعالی غزا ته شراليږي او هغه نرافتو سيرو صحابه پس او چت کې غوړ يز لرا فيبسد في سما کې سرنګي چوخه شي کې صفه او گرځي غوړ يز لرا تهباته لان دي باندي فطر الوذق يخرج من خلاله غټ باران چرا اوس به ادم پس هار کله چوسک وی الله تعالی دے لرا من ورس وی الله تعالی دی و دے لرا اغه چاته چفه شي د خپل بندگانونه اذا هم یستاب شورون پس نا صای خوشالیکون کی خوشالیکي و ان کان او اگر و ان کان یقینا خامها کان او دیمخ کې د دینه چراله لښه په دی باندې رالی له گله په دی باندې مین قبلې مخ کې د دین الله مو بلی سونا ناو میرا مخ کې ناو دی کوله چې بارر نه بیا خوشاله وو فانظور تات مد دلیل فانظور آثار رحمت الله دلیل عقلی اغه نو د رحمت د باری تعالی تاسو څنګه ژوند کوي مړي لاره پس د بنجر توپ داینه خام بهشک په دی بهشک دا د غذات الله مو هیل موته ازوا د قیامت ده به ژوند دي ژوند ژوند دي ولارا بشکره دغه ذات جواندې کونکي دې مولارا او د الله تعالی پر یو قدرت واللې زاجر او کچاره راولې غومغا هوا فار او هو مسفرا نی ب د خپل فصل را تک زیړلو لا لو شي به پس د دی نه یا ک فرورونه نا شکرې کوونکې په نه کالا تو اسمېل ماته تسل نهبللی سلامته پس بې ته نشه او رال لو ته والله او نشی او راله ته بالنا هرر کلا چې اوګر زی عشا کوون او ن لار خدون کونته د کو خطی داغنا ن نشی او را تهغ چا تاته مګه نشی او رالی ته ماګرغا چا تا چېوان راړی پایتونو زمابان هم مسلمون او دیوی غارکی خودون کی اللہ اللذی داری دی عقلی انفوسی اللہ اللذی اللہ تعالی زادتی چھ پیدا کری تاس لرا من زوفین د کم زورتیانا بیای گرزو لی دی پس دا کم زورتیانا مضبوطیانا بیای گرزو پس دا قوتنا بیا کم زورتیانا و شیبا او بڑا والی او پیدا که اللہ تعالی اصحا چو خواهشی دا اللہ تعالی پوها حب قدیر قدرت والی و یوم سات و یقسم المجرمون او هر کلاش قائم شی قیامت یقسم المجرمون قسمون بخری مجرمان چنیوی سار شوی منگا غیر سات سواد یو سات نا یو سات کذالک کانو یوفکون دارنگ کانو دی یوفکون اڑو لکی دلبا وقال اللذین او او کسان او بوئی آکسانا شوارکلشو اعیل را پواد اعلم اوارکلشو اعیل را ایمان لقد لبستم تحقیق سریسار شوی تاسو فی سبیل اللہ فی کتاب اللہ فعلن دا اللہ تعالی که الیو بالواس فعلن دا تعالی که فی سبی وقال اللذینہ الله اکبر وقال الذين نبوا يا كسان شوار کلیش و دې اله علم ول ایمان نو ایمان تفصیلی تحقیق سره یې سار شوی تاسو په کتاب الله په علم د باري تعالی کې اله یوم الباس تر رزه در قیامته پوری فهذا يوم الباس پس دا دا اگر از قیامت ولکن کنتم لا لیکن تاسو وی وی لا تالمون چی نپوی دی پا قرآن باندی دنیا که فیو ما ایزینا پسنن رز لاین فاول زینا فایده برن که آکا سانتا چی ظلم کل دی ما زیرتو مغزرو ناد دی ولا هم اون دی ولا اون بای دی نا چی طلب درزا من دیاد اللہ بتو یاو نبیدای چې په خلابه کړی شي والا قاد زربنا لن ناس فی هاذ القرآن من کل مسل زجر تاکیک سره بیان کړم غاړه پاره د خلکو په دې قرآنی د هر قسم مثالنا ولا وكشاري تارا... وكشاري بي ان جتاو مو کچریت رات او کچریت رات لوکی دیتہ بے آیاتن پیونا کی سرا لا یقول ال الذین نخاب خوی با کسن چ کوبر کڑے دے نی تا سو مگر باطل پرست تا تاو باطل پس دو دلائل نا بیام تا تا او د زمانه د جاہلیت یو پس دا ادله نا اگے بي اومو بیا باطل پرست وے انبار د دلایل او جوړکا خو بیا وای مړه باطل پرستی کذالک تسلی کذالک یطبا الله دارنګ مور لگے الله تعالی پسلندا کسانو باندې لا یعلمونا چه علم نلری مانسو علم نہ سلوی فصبر تسليه پس صبر وکړه به شکه باندې الله تعالی راشتیا ده ولا یستخفنک او غلط نتی نو کی تعالی را الزینا کسان لا یوقینو نا چی غیقین نلری په اخرت باندې اخرت یسی نشته اې دې غلط نتی امتیازات د سورۃ سورۃ ممتازو پدې بیان باندې چې دا خاون او د فزه پمیانسکې منگا مینا غرزا ولیدا مودت او رحمت دارانګي صورت ممتازو پدې باندې چې ذکر دوا کې د فتح او د ش کس دروما پدې صورت ممتازو دارانګي د انسان د کمزوری شنه پیدا کولې ده پدې باندې صورت ممتازو الله اکبر دارانګي صورت ممتازو دا غاپینزو وختونو په مونږ هغه وختونه دا غي د پاره ذکر کړو هغه ممتازو دا رنګ صورت ممتازو په دی باندې چې پاس د دلایل نام دی وای چې نه تاسو مگر باطل پرستو واخر دا وانا ان الحمد لله رب العالمين وھانا کلا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام مین تلک آیات الكتاب الحکیم هدًا ورحمتًا للمحسنین سورہ لقمان مکی سورت ده ترتیب د قران کریم کی یو درسنده پس د سورہ رومہ او ترتیب د نزول کی و 50 پس د سورہ سوافاتنا ا دغه قبل سوره سرا ا دغه چلتا واده دیم دا دعا ندلتا کدا ذکر کوي چې کامیاب بشي واده د کامیابی ذکر کوي صورت کې صورت خلاصہ دو کې نو ترغیب ال القران ولقد ضربنا للناس في هذا القران نو اول کې ترغیب ال القران دې تلک آیات الكتاب الحکیم دا راغیلتا کې الله رب العزت نووي علی الصلاۃ والسلام تای فسبر صبر کا اخریه آیات کې نو دل تا دا خبره د حضرت لقمان را نقل کوي چې زوی ته ویلي وسبر علامه ثوابه کوا دارنګې مخ کی صورت کې دا ذکر کړه ذوالمریج واندی کوم ان ذالک لَمُحْیِ الْمَوْتٰ از بعد قیاامت دلتا وای چا چې دنیا کې داغې نه انکار کړل دي اولائک لَهُمْ عَذَابٌ مُهِن فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيم سَقَت سَقَت عَذَابُنَ عَلَیکُمْ دارنگ محس کی صورت کی از باد دا قیامتو و دلیل عقلی انفوسی سرا چه اللہ خلقکم من زوفن ثم جعل من بعد زوفن قوتن آیات لمبر چون کی ندلتا کی دو قیامت اغا فس منظر ذکر کئی چیابدہ سے ارزوی چیابدہ کے با لا یجزی والدن عوالدی ہی ولا مولودن هو جازم و عوالدی ہی شیع یو بلنبیس سوک بدلنشی ورکولے سخت او رزدہ ارنگ مخ کی سورت کی اس بات دا قیامتو نو پدی صورت کی دا زکر کئی چھ قیامت دا لو پتا ما سواد اللہ نبل چاہتا نیشتے اِنَّ اللَّهَ آئِنْدَهُ وَعِلْمُ السَّعَ دعوی دا سورتو داواده صورت دا از باند توحید او رد د شرک او دا ذکر کای آیات نمبر دیار لسم کې لوکمانه حکیم خپل زوی ته نصیحت کین وای ورتا لا تو شرک ان الشرك الا ظلم عظيم شرک مکا و بچیا زکه شرک دا ډیر لوی ظلم دی بیا دیرشم کې ذکر کای ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُونُ مِنْهُ من الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ دا په سبب د دې چې به یقینا الله حق راتشاوې ما سوا د الله نه چا خلق بليټ ټول باطل او بیکاره دي الله بلند او بالا او لوی راتشاوې اللہ خلاصة دو سورت آغا دا چی سورت کے دو باب دی اول بام دو انیس لمبر آیات